Falendrojmë Allahun Subhanahu wa ta'ala për të gjitha mirësit që nga ka dhuruar e pa dushim mirësia me ma dhe eshtë islami. E falendrojmë Allahun Subhanahu wa ta'ala që nga ka nderuar në këtë besim të mrekullu e shëmë. Zotë unë i lartë madhëruar në kuranin famëllartë në njoftonë Se me të vërtetë besimtarët janë bllëzër. Na urdhëron që të sillemi mirë dhe me dinjitet dhe na ndalon nga gjunahet dhe padrejësitë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar, nuk ka ortak. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Ti, Sallallahu alaihi wasallam. Njeriu me moralin më të lartë e sillin më të mirë ai i cili na ka mësuar edukatën me të cilën duhet të karakterizohet çdo besimtar që jeton në këtë planet ka thënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë askush prej jush nuk beson derisa të dëshirojë për vllain e vet atë çka çfarë dëshiron për veten e tij O zotë fale bekoj dhe më shirojate, familin e ti, shokët e ti, dhe gjithata që kam pasuar me besnë kri derin di në gjykimit. Të në ruar shikues, në serin emisioneve kushtuar vlazris, do të flasim për disa gjera që dëmtojnë vlazrin duke lutur Allahun së fa në voteala që të ruaj dhe të forcoj vlazrin mes në eshë. Së pari, pregjerave që e prishën dhe dëmtojnë shumë vlazërin, është lakmija në dunja dhe në gjishka që posedojnë njërzit. Po përse kjo është një shkak përftohjen dhe apo prishjen e vlazëris, do të kështu sepse lakmija dhe manija për të posedojnë gjishka që gjendë në duart e njerëzve, nëzit uretjen dhe zilin, e përpasoj e prish dhe shkatron dhe ashurin. Prandaj profetisë Allah, më alihur sëllëm thot, në porosit, bëjua s'ket në dy nja, që të dojë Allah, dhe mos lakmuatë që gjendë në duart e njerëzve, që të të duan ata, pra njerëzit ndërsa Allahu s'fënë dhe ta'ala thot, u latë muden në ajnejke, ila ma më ta'na min, ila ma më ta'na bihi, ezuajën min hum zëhrat e lë hajatit dunja, lë neftin e hum fi. U risku rabbi ke këjru webka, dhe, moti, dhe ti mos ingullësyt në bukurit, e kësa jete, me të cilën e kim bërtë kënashen disa përre tyre, i obesimtarve. Për t'i provuar me ta, ndërsa shpërblimi i Zotit të ndë është mëj mirë, është i përherëshëm. Ka ndodhur që disa njërës, dikur të dashur, zemër bardh, gojë e mbër, e të knashëm e caktimin Allahus fanotala. Në një kohë, kur ata hodhën mështrimin, te kë personat të tjerë me pozit të lartë në këtë botë, të pasur e me poste. Por, që nga feja, kanë që në sopë-sopë. Atëhere, kur lakmuan atë që gjende të kata në dynja, të këta njërës të luksit, por me fejt të dobët, të tjil njërës të mirë, u shndruan sikur të jenë të ishin kriesa krejt të tjera. Zemrat e tyre u mbushën me zili dhe urrëti. E përpasoi u dobësuan ndoshta dhe lan fen. Kur njeriu bëhet egoist, nuk mendon vetëm se si e si të marr sa më shumë nga kjo dhunja, të garojë në të. Në zemrën e tij forcojë tendenca e unit, dashuria për veten dhe uretja dhe zilia për të tjerët. Endërsa i drëguar e Allahut sa në Allahum ariru sëllëm fod, as kush për jush nuk beson, deri sa të doj për veten e ti, të doj për vlajnë e ti atë qka dëshiron për veten. Sa mi dhe vodhë shumë të jetë njëri undaj Allahut s'fana u ta'ara, aq mi dashur e më isilëshëm, e zëmërbarë do t'jetë me shokët e ti. Takimet me vlezërit e forcojnë dashurin me styre, i forcojnë lidhjet më rëdhenjet me styre. Në duhet është që shërohemi me vesimtar të devotëshëm, me qëllim që me gjliset takimet ku vendime tona të parfumosen me vikër për kujtimin e allautës fa në otala. Me adhurim, me këshilla të mira për kujtim të botës tjetër, bindje dhe respekt ndaj Zotit të Gjithësisë, dhe prekupim për thirrjen e fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dërsa kur takimet mes vëllezërve janë të zbrazta nga dhikri për kujtimi Allahut, nga adhurimi, nga këshillimi, dhe ndërkohë janë të mbushura plot me biseda të kota të pa vlera, Me gjunahe dhe rikësi, të gjitha këto e ngurtësojnë zemrën, e shtojnë trishtimin dhe i hapin duer të këshiave. Me vazhdimin e gjunaheve, do të vi një kohë kur vlezërit do të ndahen, edhe pse më parë ishë ndashër për irë të laudës për nautarë. Sikur se fotë profetisë, sëllallahu a reju vësëllëm, kur dy persona duhem për njërta Allahut apo në Islam, është gjynahu i njerit për tyre që bëhet shkak që ata të ndahen. Vlazëria në Islam është shumë e dobishme, sepse në kujtonë në botën tjetër. Sikur se kur se thotë Hasan il Basriu, Allah më shiroftë, vlezit tanë që i duhem i dua më shumë thot se sa familjet tona sepse këta vëllezrit tan na kujtojnë botën tjetër ndërsa familjet na kujtojnë këtë botë prandaj vëllezrit duhet ta, ta duar njëri tjetrin për hir të Allahut subhanohute ala ti friksohen Allahut subhanohute ala dhe të mos lëshojnë pe në gjunahe në gjunahet që shohin ata dhe të vogla sepse të voglat çojnë tek më të mëdhat E pa dyshim, dëshuria kër është prirë të laudë s'pana utara, jep frutet e veta. Por ama kër motivohet nga interesat e kësaj bote, automatikisht kjo vlazëri shkonë dritë shkaterimit. Nuk ka dyshim se silja e mirë është një faktor mjaft i rëndësishëm për ruajtjen dhe forcimin e vlazërisë dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na porosit që të sillemi mirë. Që profeti sallallahu alaihi wasallam friksojë Allahut kudo që të jesh. Të keqen pasohe me një të mirë që ta fshi atë. Dhe sillu me njerëzit me moral të lartë. Për shkaqeve që çojnë në ftohtjen e marrëdhënies mes vëllezërve është mungesa e edukatës gjatë komunikimit me ta. Zanafilën këj gjuna apo këj defekt e ka në abuzimin në mardhënjet kofidenciale me vlezrit. Njeri u duke menduar se ka fërsi me vlajnë e vetë, e ngrev vetën mbi disa formalitete. Dhe prej formaliteteve, e konsideron, e quen edhe edukatën e komunikimit. Gjë që është një dekretësisht e ga buar. Largimin nga formalitetit nuk do thotë që ne të mos kujdesemi për edukatën e komunikimit dhe siljen me njërzit. Kështu për shemblë, bërtitja, fjalet me kunja dhe thumbuese, shakat e te për ta. Ço zakonisht ndodhin këto mes njerëzve që kanë afërsi e konfidenca, të gjitha këto i mësoi shejtanit të ndërhyjë në marrëdhëniet mes vëllezërve dhe të shkaktoj grindje, mosmarrveshje dhe përçarje, dhe më në fund largimin e tyre nga njëri tjetri, shkatrimin e dashurisë mes tyre. Pra ndaj, vlajt duhet i flasë vlajt me gjusë sa më të butë, sa më të qilëtër të sinqerë, transparente, jo me ironi, jo me sarkazëm, jo me talje. Aliju radiallahu anhu thot, kush fletë butë do të bëhet i dashur të kënjërezit. Disa nuk i respektojnë vlezrit e tyre, kur takohen me ta gjat bisedave nuk i shohin ata në sy nuk i dëgjojnë me vëmendje angazhohen me biseda të tjera dhe nuk e kanë mendjen shpesh wander presin bisedën shikoni pra në vazdim po t'i tregoj po ju tregoj për moralin e lart të një djetari prej djetarve dhe njërezve të mirë të devotëshëm i cili shprejmi ishtë thot. Dikush prej bashkë biseduesve më fletë për gjera që unë i dia para se atë ta kishtë lindur në në e vetë. Por edukata nuk ma lejon që ta ndërpresë. Bëj durim dhe adegjoj fjallën dheri në fund. Polemikët e shkakton në grindje, urejtje dhe zili mes vlezërve, prandaj, ne duhet të largohemi prej saj. Një djetari math, Abdurrahman Bnu Ebi Leila, është shprehu, nuk kam polemizuar as një herë me vlezërit e mi, sëpse e di, se nëse do të polemizoi atë herë, ose do t'i mërëzis, ose do t'i përginje shtroj. Muslimanit i eshtë ndaluar polemika sterile, e pa frytëshme në fe. Por kur bëjt fjarë për qështje dë njës, ajo eshtë akoma me uruer, e sidomos për qështje për të cilat nëse heshtet nuk ka do një dëmë të mathë. i dërguarja laut sallallahu aleyhu sallam thot, një popull nuk devion pas udhëzimit, vetëm pas i që jepet pas polemikës. Gjithësësi, diversiteti i mendimeve është diçka e natyrshme. Kuptohet diversitet në qëshkit jo parimore, Dhe kjo nuk duhet që t'i ndaj vlezrit dhe t'aftohë dashurin mes tyre e t'i largoj nga njeri tjetri. I bëntejmi Allahum Shirov thotë, sikur pas gjdo mos marveshje mes muslimanve ata të braktisni njeri tjetrin, nuk do t'kishtë mbetur asë një lidhje vlazërora e nuk do të kishte bashpunim mes vëllezërve muslimanë. Largimi nga polemikat, moskëmbimi i akuzave dhe replikave reciproke i ruan marrëdhëniet mes muslimanëve. Akuzat valëndonin zemrat e vëllezërve. Po vërtet njeriu mund të gabojë. Mirpo gabimi nuk duhet të pasohet me një gabim tjetër njerëzit kanë nevoj që të apërmisojmë nga bimet pa u alënduar ndjenjat. Po jap një shëmbull, nëse të këty vjenë dikush, i cili dëshiron të meret me trekti, por ti ke një uri e di se kënë nuk ka haber fare nga trektia. Qëfar do të bësh me këta? Nëse i thua se ti e i pa aftë, ti nuk bëmë për këtë pun, ke gabuar. Ja ke thyër vullnetin dhe e ke dekurajuar këtë njeri. Ti mund të silesh me një mënyrë tjetër të zhuar për, për të ri për të rirë të ka i forësa dhe energjitë dhe për të dhënë maksimumin, atje ku ka mundësi që të japë. Qëfar mund të thuash? Të thuash, ti ke talent apo të jebet në filan zanat. Përëndaj të këshiloj, që të mos i hysht të rektis, pa ja përmëndur të thuash se ti e i paft apo nuk bëm për këtë punet të tjera tjera. Të mos i hysht të rektis, por të meresh me këtë zanat, nga se në të do t'gjesh vete në të ndër. Klusim Allahun, subhana wa ta'ala, që nga mundësoj, sili në mirë dhe nga largoj nga të këqijat, nja silet e ulta dhe morali i shëntuar, pas një pauzet shkurtër, me lejnë dhe bundet në Allah, subhana wa ta'ala, do të vazhdojmë në pjesën e dytë, të këtij emisioni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ndërruar shikues, muslimani përjeton ndjenjë dhe emocionet e vëllajt vet. Kjo i jep dashurisë vlazëris, jepëshie dhe lezet. E rritë dhe zhvillon pëmën e dashuris. Gjenerata e artë e sahabëve i prietojt të tila ndjenja dhe emocione. Transmetojt se të këtërguar e Allahut sëllë Allahu arihu sëllëm ka shkuar njeri prej ansarve cili ishte te pri mërzitur. I drguar i Allahut, sallam, e Allahut sëllë Allahu arihu sëllëm e pjëtë për shkakun e mërzitjes qëfar kejnë, thotë profetisë, dhe se më duke shumë i mërzitur. Kam diçka, pa ma tregojnë, thotë profetisë, Allah, alesrem. Thahu i dërguaj Allahot, më më kujtua diçka. Sot, në hymë dhe dalim të këty, të shohim dhe këvendojmë me ty, po në esër, në esër kur ti të njithesh në gradat e profetve, Nuk do të kejmë mundësi. Në nuk do të jemi me ty. Nuk do të arim dherët e këty. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, heshti. Nuk ju përgjish. Por, pas pak, ati zbriti a jeti kuranor. Përgjzim, si përgjzim, për të gjith besimtarët. Fëtë Allahu sëpana mu të Allah, ala, bu me ju ti illaha o resul fa u lajkë Fë ulaike me alledhina ena am Allahu aleyhim ina në nëbijin o s'diqin o shuhadaj o s'salihin vë hasën e ulaike rafiq. Kushe bindet Allahu dhe të nërguar të ti? Kushe bindet Allahu dhe të nërguar të kushti? Bindje dhe Allahu dhe të nërguar të ti sën Allahu aleyhu sëllëm. Cilë është rezultati? Këta do të shpërblehen të eka Allahu sëpëna o tala ta dhe do të jenë, shpërblimje të të jenë me pekamberët me të sinqertët në besim e martirët dhe, dhe njërezit e mirë. E së shokët e mirë, janë këta. Kjo është një përgjëzim për të gjithë besimtarët të cilët i bindën Allah dhe të dërguarit sëllallahu aleyhu sëmlem. Përgjëzim për këtë botë, po dhe botën tjetër. Nëse janë të bindur dhe Allah dhe të dërguarit në këtë botë, në botën tjetër, do t'je në gradat më të larta me profet me besimtarët e sinqert, me martirët dhe gjithnjë njerëzit e mirë të të gjitha kohërave. Këtë ndjenjë ata për zemërta e ibn Omerin radhiyallahu anhu të përmalloj 12 që gjatë natës Omeri radhiyallahu anhu të kujtonte do një nga vëllezër të tij dhe e merrte malli dhe thoshte, oh, sa i gjatë është kjo natë dhe sa po gëdhijej, sa po yndë e koha e namazë të sabaut shkonte në gjami e ta akonte vëlajnë e vetë dhe përqafonte shmallësh, shmallësh me ta. Bunësjeshja, përshëndetja dhe mikpritja janë emocione të sinqerta dhe ato refleko, reflektojnë gëzim dhe dashurit. Kri forcon në lidjet me vlezrit, e në këtë mënyrë fitohet shpërblimi Allahut së fano të ala. I dërguar i Allahut së lëllahu aleyhu së lëmë thod, buzjesha në fëtyr në vlajtën të esë sadaka. Mos në qmo asë një vej për të mirë, qoftë edhe si kur të takosh vlajtën të në buzgazë dhe një adit tjetër profeti sëllallahu a.s. thot për atë në dorët të të cilit e shpirtim pra betojt për Allahum së panotala nuk do të hyni në gjenet deri sa të besoni e nuk do të besoni deri sa të doni njeri tjetrin atu të regojnë di shka të cilën nëse e veproni do të doni njeri tjetrin për hap një selamin mesyush umeri radiallahu a.s. thot se takimet me vëllezrit e largojn brengën dhe mrzitjen. Që sepse vëllezrit e mirë ja zbukurojn jetën njeriuut dhe e ruajn nga gjunahet. Shikimi i tyre e gëzon zemrën, e largon brengën e rehaton shpirtin. Kjo është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun subhanahu wa taala që t'i bashkojë zemrat tona, ashtu sikurse bashkoj zemrat e sahabeve Allahu subhanahu wa taala thot wa allafa baina qulub baina qulubihim walau anfaqt ma fil ardhi jami'a ma allaftu bainahum baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim aşte ai që bashkoi zemrat e tyre e nëse ti do të shpenzoje gjithë pasurin që gjende në tokë, nuk do t'i bashkoje zemrat e tyre. Por aji, Allahu e bërë i bashkimin e tyre dhe zemrat e tyre. Me të vërtet, aji është i gjithë puqishëm dhe i urtë. Aji që do vlajnë e vetë më shumë, është më ishë përblueri. I është përthotë profeti sërë Allahu ari sërëm për këte. Thotë i drguari Allahut sërë Allahu, ari sërëm, kur dë një Më i dashur të ka lahu nga këta të dy, është ta i që do në më shumë vlajnë e vetë. Bisetat e fshekhta shkaktojnë përqarje. I drguarja laudë sërë Allahu sër Alehu sërëm porosit, nëse jeni të revetë, dy personat të mos flasin fshekhtas duke priashtuar të tretin. Sëpse kjo e mërzitate, edhe një transmitim tjetër thotë, të mos plasin fëshektas pa lejen e kti. Marja e lejes e përshimi për personit të të red, mundëson që shpirti ti të ratohet, dhe zemre e ti të që të sohet, dhe në këtë mënyrë largojmë gjdo shkakë që mund tjet të motivoj zilin apo urejtjen. Në këtë mënyrë i jaf, afrojmë zemrat dhe nuk i largojmë. Dëryrja në qështit private është një veprim të i për i pahishëm. Ajo është kakton grindje dhe përqarje me së dhe lezërve. I drguarja laud sërë lau ariu vësërëm në kamësuar disa regula. Nëse i përmbahemi këtyre e nëse i zbatojmë ato, atëhere do të shpëtojmë. Me të vërtej do të shpëtojmë. Nga të tila probleme. Çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam? Mos spiunoni. Mos dëgjoni biseda të tjerëve pa leje. Mos e zemëroni njëri tjetrin dhe mos i ktheheni një shpinën njëri tjetrit. Behuni vëllëzor ashtu siç e ka hijë robërev të Allahut. Gjithashtu thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Për islamin e mirë të një personi është lënia asaj që nuk i intereson. Pra, humbtimi i çështjeve private është e ndaluar. Dhe kjo ndalesë, i shtoj oksa ndalesë i shtoj edhe një ndalesë tjetër, që është prekupimi me gjëra që nuk na interesojnë. Ëndërsa një dietar ka thënë, ai i cili flet për gjëra që nuk i interesojnë, do të privohet nga e vërteta. Shkuan në disa njërës për të vizituar njërin prej sahabve, në cili ishte në momentet e fundit e jetës e ti, në agonin e vdekjes. Vure se fitura e ti kishte ndryshuar, fitura e ti ndryqante, e pysin për veprat më të mira që a ishë presante, nga se kë ishte një shënj e përfundimit të mirë të këti sahabiot ndërruar ndërsa i tha nuk ka asë një veper veper në të cilën unë kam siguri të plotë përvejsh dy gjera dhe dy cilësive që i kam pasur e për të cilat jam optimist e para unë kur nuk kam folur për gjera që nuk më kanë interesuar nje dhe dyta zemra ime ka qene pastër ndaj muslimanëve. Nuk kam pasur uri, do të thotë nuk kam pasur urëtie dhe zili për muslimanët. Kur e pyetëm Lukmanin e mençur se si e arriti atë grad aq të lartë mençurinë, ai i jo u përgjigjë: "Me fjalë të vërteta, pra e kam arritur me fjalë të vërteta" dhe me heshtje të gjatë ndaj gjërave që nuk më kanë interesuar. Prandaj, mos e lejoim shejtanin që të na prekuojë me gjëra që nuk na interesojnë. Me pretendimin se ne po, po përpijemi të edukojm vlezrit tan dhe po mësojmë atyre moralin dhe edukatën. Dhe kjo na e lejon kanë ne që të ndërhyjmë në çdo çështje të vogël e të madhe, për çështjeve e theksoj për çështjeve private që kanë të bëjnë me personin në fjalë. Kjo nuk është gjë e mirë. Po, këshillimi është obligim. Por aman ndrydhja në çështjet që janë të brendshme që mund të zgjidhen vetë njëriu dhe nuk është e nevojshme apo interesim për qështje që janë private sekrete që njëriu nuk do të atregojt të tjerve, nuk, kjo nuk banë. Kjo nuk është silje dhjën toze, sepse kjo është qonë është një përishkaqëve që qonë në shkatrimin dhe përishjen e vlazëris dhe lërgimin e dashuris nga zemrat evëzërve. Losim Allahun subhanahu wa taala, që da ruaj vllazërin mes nesh. Elosim Allahun subhanahu wa taala Zotin e gjithësisë, që ta bekoj vllazërin ton, të na lehtësojë të gjitha veprat që na mundsojnë përmbushjen e detyrimeve që kemi ndaj vëllezërve. Sikurse losim Allahun subhanahu wa taala që danargoj nga çdo fjalë dhe vepër e cila shkakton ngrindje, përçarje e mosmarrveshje për pasoi e prish vëllazërin mes nesh. Allahu na bashkofte në bindjen ndaj tij në këtë botë dhe në xhenetin e tij të mrekullueshëm në botën tjetër. Me profetin aleyhi salatu vesselam në gjënetin firë deus, me profetin dhe vlezrit e tjerë profet me besimtarët e drejt e njërzit e mirë të të gjitha kohëve. Allahu i bashkof të zemrat e muslimanbe dhe forcov të dhazërin më styre. Allahu në afartë ne dhe gjithë besimtarët që kanë besuar paranesh dhe lusim Allahun s'fana ta o tala që të mos lejoj që të futet në zemrë atona, as pa kuretje dhe zili për ata që kanë besuar. E lusim Allah, unë s'fana o taala me emrat e ti të bukur, me cilësit e për sosura, që nga bëj për atyre që e duam njëri tjetrin për hirtë të ti dhe përpasoj të fitojmë shpërblimin e ti atë që nga ka premtuar në botën tjetër të, të jemi nën hien e arshet ti në dit në kjametit në atë dit, ku nuk do të ketë hije përveçhje së arëshit të ti. Rësallahu, sëfënë avu ta'ala, <coughs> që në falë në prindri tanë dhe gjithë besimtarë në ditë në gjukimit, o zëtë në dhuro, mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe në ruaj nga dënimi i ziarit. O sëllëllahu ala nëbihin e muhammed, u ala alihi, u sahbihi, u sëllëmet e zinimë këthira, u alhamdulillahi, rabbil alamin, es-salamu alaikum, u rahmetullahi, u berëkatu.